4. Вірогідні вигини вусиків Як би там не було, я маю намір описати в цій книзі якомога більше членів мого карасу та дослідити всі наявні натяки на те, що ми усі разом накоїли. Ця книга не має бути трактатом про боконізм. Але я, як боконіст, маю зробити попередження. Перше зречення в книгах Боконана стверджує, усі ті правдиві речі, що я збираюся повідати вам, це безсоромна брехня. Ось чому, як боконіст, я попереджаю. Той, хто не здатен зрозуміти, що корисна релігія може виникнути з брехні, не зрозуміє цієї книги також. Так тому й бути. Тепер кілька слів про мій Карас. До нього, без сумніву, уходять троє дітей доктора Фелікса Гонікера, одного з так званих батьків першої атомної бомби. Доктора Гонікера також треба зарахувати до мого Карасу, попри те, що він помер раніше, ніж мої синуки, вусики мого життя почали сплітатися з життям його дітей. Першим із його нащадків, кого зачепили мої сінуки, був Ньютон Гонікер, наймолодший із трьох його дітей, молодший із двох синів. Я прочитав у журналі мого дитинства «Дельта Іпсілон», що Ньютон Гонікер, син фізика, лауреата Нобелівської премії Фелікса Гонікера, подав заяву на вступ до нашого корнельського відділення. Отже, я написав до Ньюта такого листа. «Шановний містер Гонікере, чи, може краще сказати, шановний брат гонікере, Я належу до товариства Корнел ДІ-1. Зараз працюю у галузі літератури. Я збираю матеріали для книги про першу атомну бомбу. Її зміст буде обмежений подіями, які відбулися 6 серпня 1945 року, у той день, коли бомбу скинули на Хіросіму. Оскільки вашого покійного батька вважають одним із головних творців бомби, я був би вам дуже вдячний за розповідь про все, що відбувалося вдома у вашого батька того дня, коли скинули бомбу. Даруйте, що знаю про вашу славетну сім'ю менше, ніж мусив би, і мені навіть невідомо, чи маєте ви братів та сестер. Якщо ви дійсно маєте братів та сестер, було б дуже люб'язно з вашого боку надіслати мені їхні адреси, щоб я міг звернутися до них з тим же проханням. Я розумію, що ви були ще дуже малим, коли скинули бомбу, але це навіть краще. У моїй книзі я хочу підкреслити людський, а не технічний аспект бомби, тому спогади про цей день очима, так би мовити, немовляти перепрошую за такий вираз, будуть цілком доречні. Не турбуйтеся щодо стилю та форми. Залиште все це мені. Головне – це голі факти вашої історії. Зрозуміло, що я надішлю вам кінцеву версію тексту для схвалення, перш ніж віддавати його до друку. З братерським привітом!